De-aș vorbi toate limbile oamenilor și pe acele ale ungerilor, Fără iubire nu sunt decât un clopot dogit sau niște talgere țipătoare. De-aș avea darul profeției și aș cunoaște toate tainele și tot ceea ce este știut. De-aș avea credința nemăsurată ce mișcă munții din loc. Fără iubire nu sunt nimic. De-mi-aș împărți toate bunurile ca să aibă ce mânca săracii, mi aș da ca o ofrandă trupului ca să fie ars pe rug, Fără iubire, faptele mele nu slujesc la nimic. Iubirea e răbdătoare, iubirea e plină de bunătate, Iubirea nu pismuiește, nu se îngânfează, Nu se umflă de mândrie, nu înfătuiește nimic necinstit. Nu caută câștig pentru sine, Nu se acrește, nu pănuiește răul, Nu se bucură de strâmbătate, Dar se veselește de adevăr. Iartă totul, crede totul, Speră totul, Suferă orice. Iubirea nu dispare niciodată. Profețiile vor avea un sfârșit, Darul limbilor va înceta, știința va fi depășită, căci cunoaștem nedesăvârșit și facem profeții nedesăvârșite. Dar atunci când desăvârșitul va fi înfăptuit, tot ceea ce este nedesăvârșit va fi înlăturat. Când eram copil, vorbeam ca un copil, gândeam ca un copil, judecam ca un copil. Când am ajuns în puterea vârstei, am lepădat furtarea copilărească. Acum vedem ca într-o oglindă niște contururi șterse. Atunci vom vedea lucrurile din față. Acum cunosc nedesăvârșit. Atunci voi cunoaște desăvârșit cum am fost și eu cunoscut. Așadar, aceste trei lucruri rămân. Credința, speranța și iubirea. Dar cel mai mare dintre strele, este stai